antolrean uh, gainera egun ikasleak uh, karrikara atera diran aski eh, irudiak agertzen dira sarean suhiltzaileen ekintza ikusgeri bat ere e referendumaren aldekoa Badu astet Barselona nzarela sumaya Euskal Herritik torri onduan, nola zen duzu oso giroa nolakoa da giroa Ebe, aski, aski ade, E beh da geriane agi batun istelarik be... Bigajen astean, segirean, azirira gauzak eztatzen, no, joden astean, Estatu batzuk olpearekin, biziki bortzizta eta ez giren batere espero, beraz, giroa e, e, piztu da, eta hor sekitzin dute mobilizaziak, beraz, biziki unki gajia da, eta apiagi gajia ere ikusteko. Atxiloketak izan zirelarik, beraz, haiten duzu Bai, hori da, jonen hastezkenean ustezela, bai. Mm. Eta, he, beh, hor, oh, beh, junt, eh, ezusteko batzuko, hanen ikasteko, izan ginen eh, atxaldean denak eh, kupeko itzara, hor oh, blokatzera, gero, eh, generalitateko horiek eh, atxilotuak izan ziren, hori oh, han izan ziren beste inbat mobilizazio justizia palazioa horrena, bon. Dena izan zen hori hafizkat, beh, eh, gintzen denak. Mm. Agapatuak eta zer gero orain uh... Zerbait berri sortu zen azkenean uh, joan hasteko ekintzaren ondotik. Bai, hori, uh, bai, eh, ni izinaz eh, hainitzun kitunu egitaren eh, erantzunak, eh, segidan jendean mobilizatu da jik egia zen, zonbat jende, zonbat zegiro eh, honean ere, eh, aztezken orten berean bilduziren, uste uh, beharako itala, humila pertsona eh, plazan, atxean,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 Bai, joan nagun egogita da em ikasleek geriala eta lasama, bai, egogita, egogita mugi gatu. Eh, bat, eh, unibertsitateko plazan zenta unibertsitateko rektoretsa ere okupatu dute ikasleak dola, dola egun batzuko, joan or, bon. Horiere bikaina da ikustea, eh, badira asamblea da jak egunero dena dena diskuratua da zen. Bikaina da, horfaszen da Eta beraz, orti kabiatu da manifa, horre uste, laro genila ikasle, mobilizatu dira gauk. Beraz, pf, zinez, bizki, impresionantea zen hori ere. Denak oiuka, denak kantuz, bon, giroa Eta viajere, badira, mobilizazio batzu. Eta ara. Oiuak, mesuak, pankartetan, zer da? Bai, bo, bo alda, jirienak, dira igandeko bostkari lotuak, oraz botaren, talako lemak entzitzen dira beti. Gero yukatzen dira beti, kajikak egita eh, jenak diraela. Eh, bueno, Demun de jazaren aldeko lemak horako gauzaak. Dena biziki giro gozoan ez dakite horrek, eh, zinez, eh, de, ez dakite. Arjeta da duen, ustaz. Mm. Giro gosoan edo Bai, segurtatu uh, xegurt, batean ere berdin, ez dakit, um, buruaz bulu, segurt diren katalanena ere berdin, uh, igandeari begira? Bai, ez dakit, azteko gogoainitza initsen itzen itzen da, eta adienak dizki elkartuak senitzen Eta, enoztuz, horrek ainitza animatzen du, bekarrikan ez dira batele, bekarri gazteak, ez da batek konfrontazio gido bat, da zinez e, elkartasun giro bat, baditzu... Niniak, familiak, tariak, gazteak, ez benak, ez gertzen, benak kantuz, beritzen. Uh Hori -huh. da, ez beritzen, eta inkigajia. No Asambladetan, uh, fakultatean mm? adibidez, zer, uh, zer pasatzen da, zein dira aldagia, edo zertarako biltzen da, ezkenean jendea? Bon, nik e, ez zaino, unta ulerzen katalana, zainiz <gay> zaino, gai segitzeko, son ladako, unta. Mm. Me bua, bon, hori da, eh, ipatzenda nola, nola antolatu igandeko, eta hor gero eta traba, traba gehiago, gehiago eridea lehaktan ez gian, um, Spaniako gobernoa. Hor egandute, txiko zutuztela, ato hori egandute, Et chico está guztiak, instituto gofia que o estilalétique, bueno bres, a Yasmina se causa a Greta Sailago egina rastena ta beraz fiskate. Ostagite o tolaketari, eh uh -huh. mobilización antolaketari de la hola. No la pasa. Pero ya viste estaba ya kere, pasako da beraz uh, bosqueta, uh, yakina o te das queanola eginen boskatzarena. E de hori bate de. <risa> Esta bate egin nagusan, ustez. Hor e, eh, bai, bueno, sakitu. Sin oso eniz batelegai gai, horri ikusteko igandeko eguna ne ustez denak fiskatola gira. Nek ezaki, se pas tu colonne. Zenta ne ustez biziki zaila izandena bozkatzea pentsatuztako bozkalekoetan. Mm Hor -hmm. badira, xe wala, voilà, ikastetxetan eta badira behatxu bizki jotzak, eh, zendariekiko, dena etxiko dute ustialetik, eta beraz, takit, usen zer egin gaji no? uh -huh. Eta, takit, gero kajikan, eh, ustez kajikan geztatzko dira, goza importantenak, eta gero kajikan duzakko den, no, geztatzko den, no, geztatzko Baiz, eta presioa Espainiako gobernutik heldu da, eta presioa ere ekartzen du. Poliziaren bidez, aipatu izan dugu hemen, baina uh, ferri, haundiak, itxasontziak, beteak Hai. dira, eduriz portuetan poliziaz beterik. Horrek, uh, eragin bat bat du, ez du, belduja eragiten, adibidez? Ez dakit, menik ere hori pensatzen duen, oztapenean, jendea, eh? piskat oztuko zora, eta... Me ja ki zuzagitu sustrean jendea e, zaute. Hendea, anis e, benio el kartua go dela, esuki eskanalizatu dela olako olako Neugenia e, Inzian senta. E. Se sin esagitaren eta tnaren gero e, kontuko konten e, bloka, blokatzeak, gero mosuen gauza hori kan cogia silaren ama. Lena ikaste dena dena, dena, dena, dena mitadten da eta Zak, zat, jendea, mm. eta egiten zentzat, jendea, inogei homotibatzen dela. Eta karriketan, beraz, e, ba, ez delarik manifestaziorik edo elkarretaratzerik e, zer pasatzen da, badira beti gauzak, polizia hor da? E... Uh, lehen egunetan, bo, jatxiloketen egunean, eta polizia, bai, egiten polizainit. Eta hor, uh, eguna betan, eta kibak, eni sobra batzen, betzat, hil ditzen hain beste kajikan bertan uh -huh. eta uh, maliz, wala, gibeletik egunero bertatzen dira gauza biziki grabeak eta kero pieso piezo, jendea den morala xartzeko, e, uh -huh. zinez eh, grabe da bertatzen Eta zu, Maia, nun izango zira igandean? Ebe igandean hemen, eh, bistanena. Barcelonaan? Berkiketan, bai. Uh -huh. Eta ez dakit susan, <laughs> gero dakitze gertatzuko den, beraz busiko ikit bat ere. Ebe huntsa, erran bezala mm -hmm. Kataluniatik, Bartzelunatik ari ginen, bertako giro pixka bat hartzen, igandeko eguna urbiltzen delarik e eguna, beraz Katalanak beti bezain motibatuagoak iduriz maia hiri barnean ikasle dena gurekin ginoen, miresker? Medo setaz, miresker zelik.